A grál völgy. Ugyanis van öt fátok a paradicsomban. Nyáron télen nem mozdulnak, leveleik nem hullnak le. Aki meg fogja ismerni azokat, nem ízleli meg a halált. Tamás evangéliuma, 19. vers. Csend van a völgyben. Hószitál, a havat a nap esővé melegíti. Az esőcseppek végigfújnak a fák ágain, és fénylő jégrét teggé válnak, Egyre vastagabb jégrétegé. Az ágak ropognak, esik tovább szakadatlan, hidegen és fényesen vastagodnak a fák. Aztán van egy pont, amikor nem bírják már tovább, és elkezdenek kidőlni. Szálegyenes, ezüstörzsű bükkök, lágybarna kőrisek és égerek dőlnek sorban egymásra. Amikor a földnek ütődnek, a robajt a jégszilánkok magas pengése kíséri. Tömörített zene, egy élet szimfóniája szabadul ki pár másodpercbe sűrítve. Az eső pedig egyre csak esik, bevonja és összefagyasztja az egymásra dőlt törzseket. Aztán kisüt a nap. Ha lenne itt most ember, bizonyára lenyűgözné a látvány. A fák több mint felek időlt a völgyben. Minden ág jégtől vastag, milliónyi lencse és prizma, mely szivárványok élő, lüktető tengerévé változtatja a völgyet. Ha lenne itt ember és körbenézne, megérezhetné, hogy valami születőben van. Ahhoz azonban, hogy a történet megmutathassa önmagát, szükséges még valami, és ez a visszafelé áramló idő. Ha odalépne az egyik fához és hozzáérintené a homlokát, az időködéből fölsejlene egy fényből szövt valami, ami egyre közeledik, már hangja is van, motorzúgás. Súlyos teherautó jön zötyögve, füstölve, szinte kirázza a bőséges reggelit a hét izmos emberből. Hátul a lábuknál halálos némán láncfűrészek fekszenek, közöttük súlyos olajszag. Sűrű, ragados gépolaj, mely kimoshatatlanul veszi bele magát a ruhájukba, és a töredezett száraz, erős kezekbe. A kocsi fékez, a brigád vezetője kivágja az ajtót, és lehuppan a fagyos földre. Végignéz a kidölt farengetegen, amely elzárja az erdészeti útat. Végignéz a járhatatlanná vált völgyön, és elmormol egy káromkodást. Ő egy másik síkon él, mást lát az erdőből is. Fa és kitermelési terveket. Egyetlen pillanat alatt felméri, mert ehhez épp eleget tanult, hogy ez a völgy évtizedekre elzárta magát a fakitermeléstől. Többé egyszerűen nem gazdaságos. Aztán megrándítja a vállát, legyen ez más gondja, és inta a sofőrnek, hogy fordítsa meg a kocsit. Majd leül egy kidőlt fára, és felhívja a főnökét. Az erdőkitermelése pontos és precíz, jól végig gondolt tervek szerint mehet csak. Az ember nem vághatja akárhol és akárhogy a fát. Ha a brigádvezető vagy az erdészet főnöke többet tanult volna, ha át is akarták volna érezni az erdőt, talán látták volna azt is, amit egy erdőszerető író látott, aki így összegezte tapasztalatait. Nagy aranyszínű villanásban látja az egészet, a fákat és az embereket, amint összecsapnak a földért, a vízért és a légkörért. Négy milliárd évnyi élet legbámulatosabb eredménye segítségre szorul. Nem, nem ők, mi. Segítségre mindentől és mindenkitől. Valójában nem számít, felfogja-e a Favágó Brigád vezetője vagy annak főnöke, mi is valójában az erdő, vagy éppenséggel azt, mi ez a völgy, és milyen különleges szerepe lesz történetünk alakulásában. Ősrégi dolgok mozdulnak itt hamarosan, melyet az éretlen favágó vagy a szupermarketek nyüzsgésében klimatizálódott sok milliárd ember jobb esetben misztikumnak apostrofálna. Azonban a misztikum egyszerűen azt jelenti, ami ma hihetetlennek tetszik, arról könnyen kiderülhet, hogy igaz, csak a helyes látószöget kell hozzá megtalálni, és kibontakozik a csoda. És ennek most Együtt lehetünk a részesei. Ez a történet valójában nagyon régen kezdődött a völgyben, és a völgyet körülölelő erdőségekben, ha úgy vesszük az idő másik oldalán. Mert az idő, ma már tudjuk, nem lineárisan halad, hanem közel 26 ezer éves sziklusokban, spirálisan. És mivel ciklikus, a jelen pillanatot sok ezer év jövője alakítja előre, és egyben visszafelé is hatva az időben. Ez a történet tehát 12.400 évvel ezelőtt vette kezdetét, az idő túloldalán, amikor egy másik korszak mesterei az Atlanti óceán felől, Európán át vándoroltak Ázsia felé. Azokról a mesterekről van szó, akik megalapították az egyiptomi kultúrát, felépítették a beavató piramisokat, melyeket az utódok már nem igen értettek, és temetkezési helyekként használtak, majd megalapították az indiai védikus kultúrát is. Ezek közül a mesterek közül páran itt is eltöltöttek valamennyi időt, és itt, a völgyben és az azt körülvevő hegyekben elhelyeztek egy kódot. Nem könyvekbe írták azt, amit a jövő emberének szántak, amit tudnia kell ahhoz, hogy megmentse magát önmagától, mert pontosan látták, hogy a könyvek megsemmisülnek majd a káli júga sötét korszakában. Sokkal tartósabb módon rögzítették tehát. Beleírták a tájba, és a föld, a sziklaméje, az erdő, azaz a fák társhálózata átvette és megőrizte az üzenetüket. Ezek a mesterek figyelik a XXI. századi embert, aki a földet megmentő technológiákat álmodik zagyva álmaiban, azt képzelve, hogy a mesterséges intelligenciával felfegyverzett orvostudomány fogja meghosszabbítani az emberi életet, és végre valahára legyőzni a halált. Ám a mesterek felfigyelnek valami egész másra is. Egyre többen keresik, Mit tehetnének azért, hogy ezen a gyönyörű bolygón békében élhessünk, tisztelve mindent, ami él? Ahhoz azonban, hogy ez a lehetőség kibontakozhasson, érdemes túllépni az időkorlátján, visszafelé nézve és hatva, onnan, ahol a világunk már rendbe jött. Olyan időből megérintve az embert, ahol már létrehívtuk azt, ami ott él mindenki szívében. Minden emberben él ugyanis egy igaz kép arról, hogy kik vagyunk és hogyan érdemes viselkednünk egymással, és gyönyörű, élővilágunkkal. Azért írták bele ezt a kódot a tájba, hogy segíthessenek átérezni és megteremteni azt a jövőt, mely összhangban van legbelsőbb lényünkkel. A völgyre hulló olvat hó, mely elzárja a favágok útját, egy gyönyörű, misztikus folyamat nyitánya. Az erdő minden fája érzi a másikat, gombákkal összefonódva, baktériumok és rovarok milliárdjaival egyetlen egységben lüktető egészet alkotva. Az ember is része ennek, még akkor is, ha van olyan idő, amikor ezt épp nem fogja fel. A völgy, mely szivárványban fürdik, és melyet ennek a történetnek néhány szereplője grálvölgynek fog hívni, Emlékszik és érzi, eljött az idő, hogy megmutassa magát. Eljött az idő, hogy kinyíljon a kód, és működni kezdjen az emberek által, akik majd felfedezik, és akik által láthatóvá válik az öt fa is. Az ötfa, amelyről Jézus beszélt tanítványainak az olajfák hegyén. Az ötfa, amelyet minden ember csíraként mélyen magában hordoz. Az ötfa, amely valóban képes elhozni az embernek a halhatatlanságot, de nem úgy, ahogy gondolta volna. A völgyben most csönd van, az ágakon vastagon áll a jég, millió csöppenés, ahogy olvad a naptól. Szivárványok mozdulnak a hóban, millió rezgő szivárvány. Végtelen a csönd, tömörített zene. Benne, ha jól figyelsz, az élet szimfóniája mely kész megmutatni magát. Kék ég, napfény, hó, jég és szivárvány, ívek az élő fák és a kidöltek között.